سلام عليك يا, يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليض القلب لن فذوا من حولك فاعف عنه واستغفر له واشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ينصركم الله كلا غالب لكم ويخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون سرق الله العظيم وإن الله سمى النسق سمى النسق سمى الله وميلوش чути си благ према njima A da si osorani i grub, bi se iz tvoje blizine. Zato im prašta i moli se da im bude oprošteno. I dogovaraj se sa njima. A kad se odlučiš, onda se pouzdaju Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u njega. Ako vas Allah pomogne, niko vas neće moći povijediti. A ako vas ostavi bez podrške ko je taj ko vam osim njega može pomoći? I samo u Allaha neka se pouzdaju vjeri. Isto je rekli. A'udhu billahi min ash-shaytanir-rajim, bismillahirrahmanirrahim Alhamdu lillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala seydina wa nebiyna Muhammed al-Sadiq, al-Wa'l-Amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma la sehla illa ma jialtahu sehla, wa ente iza shi'ta tejal alahazna sehla, sehla Allahumma allimna ma yenfawna wa nfana bima allamtana, wa zidna U razuqnačti nabah, u adhinlavi rahmatike fi i ibadike salihim. Zahvala pripada uzvišenom gospodaru. Hvala na neizmjernim blagodatima njegovim. Gospodaru, našu istinu ništa nije lahko sam onoga što ti da učineš lahkim, pa te molimo samo nam ulakšaj ono što je za nas dobro na ova svijeta. gospodar pokaži nam istinu i počasti nas da istinu slijedimo, a pokaži nam laž onakvu kakva jeste i počasti nas da laž izbjegnemo. Molimo Te najvećim imenom Tvojim, uvedi nas milošću svoju među odabrane iskrene robove svoje. Amin, arhamen. Draga braće i sestre, mi dalje čitamo hadise Rasulullah s.a.w. koje zabilježuje Imam Buhari u njegovoj hadiskoj zbirci. Prije nego što uđemo današnji hadis pročitamo ga i kažemo nekoliko rečenica o njemu, samo da se osvrnemo na ove kur'anske ajete koje je naš NS proučio. Kaže gospodar, obraćajući se Muhammedu s.a.w., febima rahmeti min Allahi lintalahu. Allahovo milošću Muhammede, ti si prema njima bio blag. Zapamtite, postoje stvari kojima gospodar hvali svoga miljenika. Kada gospodar hvali svoga miljenika kada je bio blag prema onima oko sebe, to znači da svak onaj ko slijedi Muhammeda s.a.w. bi trebao biti tak kada gospodar za sallallahu alejhi ve kaže wa innaka la ala khuluqin azim tisi Muhammeda izvan rednog morala karaktera dakle onaj ko slijedi poslanika trebao bi biti što što bolji morala i karaktera to je prva stvar fe bima rahmeti minallahi zapamti ovo ovaj je hadis resulallaha sallallahu alejhi prenosi hazretiya Aisha da ju je resula rekao o Aisha inna rifqana yakunu fi shay'in illa zanahu Blagost nije biti ni u čemu da to neće lijepim učiniti. وَمَا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ Niti će biti uskraćeno bilo šta bilo koji odnos, prema roditeljima, prema babima, prema bračnom drugu, prema djeci, prema braći, prema sestrama, prema komšijama, prema muslimanima, prema nemuslimanima. Kaže, a da to neće učiniti lošim, da neće to učiniti krnjavim. I zbog toga je Rasulullah s.a.v. Na no ovaj način ga je gospodar. I ovdje zanimljivo febima rahmeti minallahi lim talah. Allahu wa milošću o Muhamedu ti premanima bio blag. I onda gospodar kao da subhanallah, kao da nije dovoljno da je gospodar opisao Muhameda kakav jeste, nego govori nama koji slijedimo Muhameda sallallahu alayhi ve sellem, ušte ne smijemo upasti. Wa law kunta da si Muhammed bio faddan ghaliza, da si bio osoran i grub. Lanfadu min hawli ljudi bi se razbježali oko te. I kada te neko pita koji je to osnovna karakteristika Bože i poslanika salallahu alaihi wasalam reci on je bio on je bio blag prema svim ljudima oko se. I danas je možda jedan od prioriteta Resulullah je vidio jednog od ashaba i rekao kaže, ti imaš dvije osobine koje vole Allah i njegov poslanik. Kaže koja, koje su to Bože i poslanike? Kaže al-hilmu wal-anad. Kaže, blagost i staloženost. Vjernik, u najtežoj situaciji, kad te neko napadne, u najtežnoj situaciji, kada se očekuje da će odreagovati impulsivno, ti kažeš la ilaha imallallah, odmah sjetiš sa allaha, donesi je salavat na poslanike, onda odmjeriš kako ćeš reagovati. I tvoj, tvoj postupak je takav. Znate što se ubosti kaže? Da je pamijet kod, do, do, do, od kadije ko do kadije. Da je pamijet do kadije ko od kadije. Jer kad dođeš kod kadije, kad kaže Boga mi se postupio kako ne treba. Odreagovao simpulsivno. to problem što on tebe teb urađio, teb a nisi ti smijo odgovoriti <coughs> na taj <to. coughs> I ovdje još jedan detalj. Wa law kunta al-qalbi lan fadu min hawlik. Odnos koji je Rasulullah imao prema njima anhum wasbah. Kaže wastafihum. Kaže oprašta im Muhammed. I subhanallah. Onaj koji ustanju, onaj koji ustanu da slijede Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem ove tri ova tri aspekta. Prvi aspekt je da bude Da bude Allahovo milošću, da budeš i ti blag. Hazreti Omer, kad je postao halifa, rekao je, ljudi, ja ću sada ući i vi ući, amin. I to je najbolji dokaz da je zajedničko upčivanje doveo od sunneta Rasulullah. Jer nam je Rasulullah rekao, držite se sunneta, moga je sunneta četverci halifa. Kad je postao halifa, sam imbera poslanikove džamije, pred svima zhabima, rekao, ja i juhannasu inni daim fa eminu. O ljudi, ja ću sada ući dovo i vi govori, amin. Tada između ostalog, Hazreti Omer reka, ova prva osobina, Resulullah, kaže, gospodaru moj, ja sam, kaže, gru, pa me ti, kaže, učini blagi. I kaže, vidjeli sam, Hazreti Omer, za toga, kaže, da je bio blag, gotovo kao Hazreti Ebubek. Druga osobina koja je bitna jeste da čovjek izbjegne. I to meni se dopada, to su muslimani, reka, kaže, ako ne možeš uraditi ništa dobro, u najmanju ruku ne moju ništa loše. A to je pravilo kod nas u šariju. Pravilo je šarijatsko, ako ne možeš čin dobro, u najmanju ruku nemoj učiniti zlo. I treća osobina, vid spreman prijeći. I kada insan bude spreman da prijeđe. Ja se dobro sjećam, vama sam govorio i to hoću, time ću završiti. Kada je kćerku Hazretije Bubekra Hazretija iš potvorio na njihov grođaka. I Ebu Bekr je tog rođaka izdržavio, znači imučan bio Ebu Bekr, izdržava čovjeka koji je obtužio za nemoral kćerku tog istog čovjeka koji njega izdržava. To kod nas kaže, jedi ujeo je ruku koja ga hrani. Allah nas sve hrani, ali eto, posrednik je tu. Allah je dao da preko tog insana mu ide na faka. Kaže Ebu Vekr, tako mi je Allaha, ja više njemu neću davati od sebi. Tada je objavljen kur'anski ajit. Tu ja vas molim da budete, Ebu Vekr je tako opisan u kur'an. Kaže gospodak, neka se oni od vas kojima je Allah dao da vrijede, dao imi metka kaže neka se oni nas sustignu. Aj e, jotu onim kurvama da daju onima koji su im bližnji. Misli se na rođake, zrec je Abu Bekr koji je potvrdi. I ide u tom ajetu a kada oprostiš opravstiš nekome nastoj da subhanallahu, pa može sakriti od samoga sebe da si oprosti. Kaže u ovom ajetu ela tuhibuna aygfirallahu lehu. Kaže gospodar, obraća se Abu Bekru i svakome koji uprili da halali i nekome potraži halala Kaže, zar nevolite da vam Allah oprosti? Kaže, izašao Ebu Bekri svoje kuće i govorio je na sav glas. Tako mi Allah Ebu Bekri voli da njemo Allah oprosti. Ja sam oprostio tom svom rođaju. Ja vas amolio da se sjetimo Fatihom il-Dovom, imama Buhari, čiju hadisku zbirku, čitao radajan lillahi al-Fatiha. Babu Tahrimi tiđarati al-Khamri fil-Masđid poglavlje zabrana trgovini zabrana trgovine alkoholom obznanjena u džami Vi znate draga braće i sestre da je džamija u vrijeme Resulallaha sallallahu alejhi bila i mjesto gdje Resulallahu sallallahu alejhi ve sellem obznjivao ljudima koje stvari treba raditi a koje ne treba raditi, šta se smije raditi, šta se ne smije. Ovaj hadis nam govori o Resulallahu mu sallallahu da je zabranjeno trgovati Alkoholom. I ovdje hoću da da ima jedan, hajmo reći u savremenom dobu, pokušaj ljudi. Mi ovaj, ljudi neće konzumirat alkohol jer znaju da je to haram. Međutim, zanemaruju da je činjenca da je haram i trgovat alkohol. Čak šta više vi znate da je Resula prokleo ne samo čovjeka koji pije alkohol Ide da je Allah ovo prokleo. Čak što više, i je to najviše straf. Jer se radi o jednoj bolesti, o ovisnosti kaže Boži poslanik, najsličniji idolopoklonniku i onaj koji je zagriženi pjanicu. I malo, malo takvih. I kad vidiš te ljude, to je Allahemza, jedan ših Muhammed Al Hašim i Rahmetullah al i u Damasku imaju u kamšilku pjanovog čovjeka jedno. I svaki put ših Muhammed njemu lijepo, nemoj brate, nevalja to, za tebe I kad ga vidi, uglavnom, nikada mu ne bi govorio kad ga vidi pjanu. Jer kad ga vidi da je trijezan, onda ga savjetuje. Zašto? Jer kad je čovjek pjan, sve što će on Nimo za savjet, tad je da, da mu pobogniš da ne padni u kanal. I še Muhammed al-Hashin je tog čovjeka vidio ga pjan, mjeri ulicu. Znate kako A ne nemojte da vam to budeću, meni je nana, moja Bedrija, govorila na bistriku. Kao djete su jednog momka naučili Kur'an kao dječak. I posle je Allah dao da skrene iz pravog puta. Kaže, Allah mi mi pratimo Musaf, on tačno uči iz Musafa kako jesta pjan. Nemoj misl da Allah je mi his kušona se sačuo, nemoj. Nemoj, evo ovdje u Sarajevu nije nije 100 km ili do kilometara, kilometara odlada. Kao dijeta, znači to u takvoj poroci bio posle i zato Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. <trad> Moli Allah, gospodar, ti širšuješ srca, učvrsti moje srce u vjeri. Jer ako srce krene kod ne treba to i kaže še moj da hašim i njemu nemoj, nemoj konzumirati alkohol, nemoj I kaže on, se je oti hrine da udariš je Muhammed. I kako je krenuo da udari naravno pijan čovjek, zumanjen i refleksi i sve. Kaže spotaknie se, on se sam razbi. Sa krva. Kaže šej Muhammed prilazi njem i diže ga. Kaže halal, ja sam srušio pravilo da se naređivanje dobra i odvraćanje zla, ne možeš u onom trenutku kad čovjek ne može primti od tebe. kaže taj čovjek koji sutra dan ujutro došao na sabah namazi, od teda, stedeći blizu 40 godina je bio shiha Muhammeda, nikad više kapa alkohol, a mi je popio. Ne zna insana koga će Allah željašati. Dakle, šta se dešava? Nekada ljudi znaju da je haram da konzumiraju alkohol, ali zanimare da je prodavati alkohol jednako, zavrano. Dob, haddesena, znači to je 459 hali, haddesena abdana nebi hamzatan, al'amašan, muslimina, al'masruqina, al'aiša, enneha kalet. Od Abdana, od Abu Hamse, od Ameše, od Muslima, od Masruka, od Hazreti Aişe se prenosi hadis da je rekla: "Lemā unzilatil āyātū min sūrati l-Baqara fi r-ribā, kadāṣūbiya l-āyati fī sūri l-Baqara." Yani imate koji ayat na primjer: "Yamḥaqullāhu ال Allah hadae da, -da kama ta propada. Al'ovde je zanimljivo: "Maḥaq" se spominje za izčeznuć jer novac, i gledajte danas šta imamo, ljudi koji imaju novac, umjesto da trguju sa njim, stavljaju ga na banke i taj novac šta radi? Devalvira, gubi svoju vrijednost. Allah mu uništava bereket, ono zbog čega je tu i na dunjavu. Kaže Hazretja Iša, kada je objavljen ajed u suri Bekare o kamati, izašao je Haređer Nebiju s.a.v. ilan mesčin. Izašao je Resula s.a.v. u džamiju, mesčin pa je onda proučio te ajete ljudima ja vas ovo molim subhanallah od poslanih, rekli smo da je karakteristika Resulullaha bila da je bio glav u toj svojoj glagosti nikada Resulullah sallallahu alaihi wa nije rušio svoje principe obznanjivao bi ljudima šta je halal šta je hara každje od ljudi ovo je ajet objavljen jemhatullahu riba wa jurgh sadapad Allah daje da kamata što uzmijete od kamati to će vam garan propazit A ono što date kao sadako, Allah će vam to vratiti. Kaže, Thumma harremati džaretel hamr, a zatim je Rasulullah s.a.v. Isto sam imbera, dakle i svoje džamije, zabranio da se trguje, da se trguje alkohol. I ovdje ja vas zamolio, u predajama se kaže, subhanallah, da je alkohol umul haba'is, majka svih zala. I vi svi znate za onog čovjeka koji je Kad mu je šetan došao, da da ukrade, da da počne blud ili da popije alkohol, da, da se napije. Pa je on mislio da je najlakše da sebi nanese štepu. A gledajte Subhanallah, kada alkoholinca alkohol insam popije, kada se napije. Ja sam bio u jednoj nemoslimanskoj zemlji. Vjerujte, ja samo mogao vjerovati. U petak to počne. Petak i subot, doslovno, oni piju dok ne počnu povraćati. A kada povraćaju, samo i vidiš po jarcima. I onda opet piju dok opet ne povraćaju. Kaži su ljudi, još alkohol, izuzetno, ova opojna pića, izuzetno onaj skupak. Moraju čekati, oni u, u srijedu počnu da se pripremaju da kupi energi. I onda piju, piju dok se... Ha. Taj čovjek je rekao, ja ću popiti alkohol. I šta se desilo? Onda je i ukrao i učinio zinalog. Čak ima, u on, onoj predaji se spominje, da je čak mu rekao še jedan ili ćeš ubiti čovjek. Čak i ubio insani. Jer insan, gledajte jednu stvar, braće insan izgubi svijest, ne svojom voljom, sve što bi učinio u stanu nesvijesti ili stanju da mu oduzeta pamet, sa njega spada odgovornost. Međutim, u stanju alkoholiziranom, izazvanom tvojim postupkom i mojim postupkom, ako je čovjek popio alkohol, pa ubio insana, jednak odgovor, odgovoran kao da je trijezan toga. I zato se, zato se spominje da je, da je alkohol, umol haba, is, majka svih zalad, vidimo mi zanimljivo je da evo kod nas da možda da čovjek otom je govori u evropskim zemljama su oni zabranili prodaju alkohola ispod 21 godine. Čak u nekim od zemalja imate tačno govori mi ja babka što me vodili, ona je tačno se zna u kojim radnjama se može kupiti, ne može u supermarketu. Tačno imaju radnje i to na svaki koliko kilometara može doći jedna radnja. Tačno zbog čega kaže da udaljimo svoju omladnu i svoju djecu od toga. Zašto? Jer u stanu alkoholiziranom stanju, kada izgubi čovjek, kada izgubi čovjek, da kažemo, sposobnost rasuđivanja, može sva što uraditi. Koliko je ovaj opasan, jel? Grije prodavati alkohol. Ja u tabački mešć je dolazio jedan mladići, jedne prilike meni kaže, hoću da ti iskričam pa ti iskričaj drugim. Pita me, a njega šta? Kaže, Hafize, najtežiji mi je trenutak bio, kad sam ja morao da stanijem ispred svoga oca i da branim svoju majku od toga da je otac neprvi. A to se kontinuirano dešavalo godinama i godinama. Jer babo je potpuno normalan insan. Potpuno normalan. Međutim, kad se napije, kada uzme u sebe ono što ga pokvari, on im, što kaže kod nas, dobar banko lijep, dobar insan, uopšte nije nasilan. kaže kad se najtežiji mi je trenutak, ja moram stati, pred svoju majku i bran svoju majku od svoga babi. Vjerujte, to to tako treba gledati. Ona je koja prodaje alkohol, ona je koja servira ljudima alkohol. Neka ne gleda samo grijeh što je uzove, novac koji mu haram. Neka gleda šta je izazvao. To isto ako kad pomogneš nekog dobrojeg studenta. Sutra ona kogog da završi fakultet, on formira svoju porodcu, oženi se, on stipendira nekoga studenta. Ti si otvorio proces dobra. Isto tako, prodaš alkohol, čovjek popije alkohol, Sjednije za volan, ubije tvoje djete. A dobro, kaže, nije to moje djete, to je djete od nekoga druga. Nemožete, to je sve sto naše djece. I muslimani ne muslimo, a ubio je naše djete. Ubio je djete iz našeg društva. I onda insan ima odgovornosti zbog toga. I ovdje hoć posebno da imate na umjet. Uljet, koliko god možete, skrente pažnje onim ljudima koji vas hoće poslušati. Koliko je vrijedno radi Allaha se radi gospodari. I to je, to je suština, vjerujte mi. Dokle god Tevhid djera u jednog Boga ne bude dovoljno jak da pobjedi slabosti u insan, nije će čovjek ostaviti ono što je haraf. Jer šta je problem? Ljudi znaju da je alkohol haraf. Čak šta više znaju kakve su posljedice konzumiranja alkohola. Međutim šta je problem? Zašto ga ne ostavljaju? Zato što Tevhid djera u la ilaha ila la muhammedu Rasulullah nije dovoljno jaka da potari. Potar je svaku usklonost prema zemlju, što kaže, nisam nikada osjetio potrebu za to. Zašto? Zato što moj gospodar meni kaže da je, to, da je to teško. I hoću da vam kažem, ovaj čovjek je, Allah ga je pred krajem životu uputio. Otac od ovog mladića. I kaže im, pred preseljenjem, Hafize, ja i Ahbab smo ujedan, došli i učili mu suru jasin. Doslovno nije mogao da umrije čovje. I kad smo mi saznali da treba pred preseljenjem san učiti suru jasin, doš smo i učili pored njega Asuru i Asin. Kaže, usto, otišo isto mu ništa nije. Abdestio se, vratio se, leguo, kaže Ibrselbi. Tako da insan ne zna, ja vas zato molim, gospodaru ti koji srca učvrštuješ, učvrsti moje srce u dobro. Ma šta dobro, bilo, jarem, ti mene u tome učvrsti. Pročitat ćemo još ovaj jedan hadis. Bab hademi lil-mescidi poglavlje, oni kojih izmete džamiju, vokalemno abbas, Kaže Ibn Abbas nezrtu leke ma fi batni muharraran, kaže Hazreti Hanuma, jedna čestita u Kur'an kerimu, kaže, ja sam gospodar, ovo što u svojoj utrobi nosim, tebi iskreno, iskreno zavjetovalo. O tome ćemo govorit, ako ovdje, Lil Mesjidi, to je majka naše Hazreti Merijem. Dakle, ona je mislila da će roditi muško i da će njen nije, sin biti u toj džami, u tom mesjidu ima. Međutim, ona je rodila, rodila svoju merijem, majku našega našeg Isao, a.s. Lil mesčidi jahdumuhu kako bi u džami, kako bi ih izmetio džaj. Ovo mi smo govorili, ove, ovaj hadis se ponavlja, zato ćemo ga samo brzo pročitati. Haddesena Ahmed ibn Vakid, kala haddesena Hamadan sabitina nebi Rafija, a nebi Hureira. Prenio nam je Ahmed ibn Waqid od Hamada, od sabita, od Ebu Rafija, od Ebu Hureire, da je neka žena, e uređulen, kanet tekumul mesčidi, da je ta osoba čistila, čistila džami. Wala urahu illa mre'a, kaže ovaj pred, prenoslac, a da zahava Ebu Hureyre, kaže, ja smatram to na žena vila što je, što ih izmetila džami. Fadakara haditha nabije, ennehu salla ala qavrihi, pa ispomenuo hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, da je Božiji poslanik sallallahu alaihi wa sallam, čuo da je ta osoba presella, Pitao je plemen te šta se desilo, zbog čega te te osobe nema. I to je zanimljivo. Neko ko zna stotinu ljudi može upratiti, pa zna 150 ljudi može upratiti. Ali znam se Božije poslanika, oni je upratio tu ženu koja je izmetla oko džamiju. Kaže Resula, gdje je ona žena? Allah najbolje zna. Možda je i Melek Džibril došao i rekao, idi klanja njoj žena. Ne znam. Ali znamo da je Resula pitao gdje je ta žena što je izmetla džamiju. Tada su rekli Božji poslanić, ona je preselila. Božnji poslanik se nađutje i kazao zbog čega me niste, zbog čega me Ja vas molim, evo iz mjeseca Ramazan. Gledajte kako je lijepo kad čovjek prođe mjesec dana odgoja kroz Ramazan. Nemojte iza Ramazana da naše džamije na smahalski dozivaj. Odišto mahalski džam. Ako smo mogli sveta ravije klenet, nemojte da ne možete svako veče. Gledajte koliko ugod možete da jaciju namaz barem sabah namaz. Ovi namaze koji su el ja, kada je insan u prilici da može otići tu. Nemojte, evo, Resulullah je, kaže, okupio sahave, otišli su na mezar te žene koja je izmetla, čistila džamiju. Vi danas imate, vjerujte, džamija koji je doslovno, kada hađija koji je izmetio džamiju, kada on preseli, ta džamija se doslovno zaključuje. Zašto je? Mi puno pričati, ova naša generacija mi super priča. Ali ja ne znam čovjeka, nedavno mi je jedna, jedna draga osoba je malo napadala na imame, Ja kažem, daj mi bogat ti jednog insana da je 40 dana klanio sve namaze u jednoj džami. Samo 40 dana. Da si išao 40 dana. Da sve namaze klanio u toj džami. <laughs> da ništa drugo nema nego to što ta imam je tu samo samutevelio samujezno. Da se džami otvori da tebi i meni kad god pašem mi navratimo u džami. Kad ti uz put navratiš u džami. A džami on drži otvoren. Gledajte. Allah džele je shan, huyet poslanika, je Muhammed sallallahu alayhi ve sellem. Jel Dauda, da, da je mjera stvari. Kom je išao? Nije šala. Ukopan, dakle ukopali je u mezar, je klanjali o dženazu Resulullah sallallahu alayhi ve sellem odlazi na njen mezar sa ashabima i klanjaju još jednu dženazu. A znate je obijek su gledali kom je će da su dženazu. I Resulullah je klanjao dženazu samo mu'minima. Znate onaj Lista onih munafika koja su bili kod Hazreti Huzeife. Uvijek su Azhabi gledali, hoće li Huzeife Nakon Resulullah, kad vidje da Resulullah klanja, svi idu da klanje. Iza Resulullah koga će gledat? Huzeife. I kaže, nekad Huzeife bude bolestan. I onda svi čekaju, hoće li Huzeife izaći da klanja nekoj osobi. Kaže, Huzeife otvori vrata, ka ja sam bolestan, ali idite klanjajte s mome vrata. Znači nije on, nije munafik. I znam sada, onaj kom je Resulullah klanja dženaazu, zapamtite, to je insan kojem ja ko Bog dađen, on je preselio kao mumi, a mi znamo da mumim po ehli sunnetskom mišljenju, ono, na osnovu Kur'ana i Sunneta čak i ako zbog svojih grija uđe u vatru, Allah će ga ko Bog da, zbog la ilaha ilala, muhammadu rasoula, zbog vjere, izbaviti, kako kaže se u hadismama, baš u Gohari, da će da uđe u rijeku koja se zove rijeka život izaći će iz nje ljepši nego štrika da I učit sa stanovnicima, džene. Ja vas zamolio, posebno brate pažnje, ovaj raspust. Malo se pokušajte u svojim mahalama organizovati. Otićite u svoju džamiju. Treba u mnogim džamijama, čovjek se mora dobro sagijeti da prođe, jer niko neće da potkreše grane koje, koje smetaju. Mezar je prljavo, hajde malo ga očistim. Ako nisi u stanju, ti fizički, plati nekom je pet maraka, pa nekom početi za tebi. I malo, ako ima neko da nije sposob. Drahotaj, to je veliki je seba. Uđeš na mezarje koje je sređeno, koje je očičeno. Uđeš u harem džanije koje je... Padneš na seždu, Allah, oči zašano, osjetiš miris lijep, neko usiso od to očistio. Ti kaš gospodar, onaj koje je ovo namirisao, ti namiriš uspomenu na njega. Jer znate kako je imao najvelikan, kad su ga pitali zbog čega te Allah počastio, kaže, našao sam Allahovo ime napisano na papiru. I kaže, bačeno u smeći. I je bilo, je tu piše riječ Allah. Ja sam uzeo taj papir, namirisao ga i stavio ga na mjesto gdje je da taj papir budi. A vi znate, taj papir se ili zapali, ili ukopa u zemlju kao inca. Ne smije se baciti u smeće, jer je to poniženje. Kaže, šta si ustio? Kaže, ustio sam Resul Laha koji mi je rekao. Kaže, ti si namirisao Allahovo ime, Allah će namirisati u spomenu na tebi. Ja molim Allah, zašano, ako Bog da, da nas počasti, da budem tako. amina. Amin. أو بسم الله مشيت هذا الجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكيفه والصلاه والسلام على سيدنا المصطفى وعلى اله وصحبه ومن واف ونسعد انا بشرفتنا السنه مايو ناس Gospodar naš oprost nam lijemo i nam oskarst. Gospodar molimo te počast nas da nam najdraži dan bude dan kada ćemo se satovima susresti. Gospodar neka u našim srcima ne bude zlobe ni prema komi. Gospodar počast nas da budemo blagi ali odvažni. Gospodar počast nas da budemo hrabi ali mudri. Gospodar molimo te da nas vode najbolji među nama, da nas ne vode najgori među nama. Gospodar molimo te da se tebi u svim stanjima sjećamo. Gospodar počast nas da naš je stavno tebe spominju. Počast je naša srca tebi zahvalna da budu. Smiluj se nama roditeljima našim, smiluj se braći i Miluji se prisutnim i odsudnim. te ote gospodar, najvećim imenom tvojim, ne prepusti na same sebi nikoliko treptaju ka. Subhana rabbi karabade izvati, amla isi kulun, as-salamu na mahamdu, rabbi da, na rasul,